до великого таємничого, незрівнянного мага-чародія і психологічного експериментатора Альфреда Макаронова. Ось під грім овацій ступає він на арену. Похмурий, у золотих окулярах, настовбурчений чорний їжачок, і в душі його врушаться химерні чорні кулі, якась там складна хімічна реакція відбувається. Дивні темні полімери формуються на полюсах його закіптюженої душі. Він запитально дивиться на нас, сіпнувши плечима, бо його втомили люди. Їхні банальні думки вже набридли великому магові і чародію. А безмежна влада над юрбою сповнює серце Макаронова Пекельною гордістю, бо він, на відміну від всіх владарів світу, знає те, чого не знають, хоч намагаються знати диктатори і тирани. Він знає, що про нього думають ці люди. Він уміє розшифровувати крижані вітри, які війдуть у цьому амфітеатрі. Для нього не існує мовчання натовпу. Для нього воно ущердь насичене нечутними голосами, лайками, криками, благаннями, мов би короткі хвилі у потужному приймачеві. Альфред Макаронов за часів його бурхливої молодості він волів називатися Макароні. Тоді він редагував окультичний журнальчик Сибіла на території Боярської Румунії. На обкладинці цього журнальчика завжди красувався червоний відбиток долоні великого мага-чародія. Стоїть сутулений посеред арени і чекає, коли спаде на нього стан просвітління та прозріння. Нарешті якась певна кристалізація відбувається в його душі, Антрацитовим близьком запалюються очі великого мага і чередія, психологічного експериментатора Альфреда Макаронова. Він ще раз сіпає плечима, знімає окуляри золотими дужками, протирає їх хусточкою, надягає і натхнений ступає крок уперед. Сеанс загального поголовного гіпнозу на пропанс-марабут. Віщає оберш Прехшталмейстер, і з його графського обличчя сиплеться пудра. Макаронов витягає з кишені маленьку блискучу кульку і піднімає її над собою. «Всі дивляться сюди, тільки сюди», – наказує він. Мертва тиша запанувала в цирку, чути лише, як сніг січе брезент. Всі втупилися поглядами у цю маленьку блискучу кульку. Навіть пристарий лаврін червінка прикипів до неї голубими янгольськими очима. Не кажучи вже про інших моїх героїв, про водових жінок та сиріт, які геть чисто усі позавмирали, дивлячись на кульку Альфреда Макаронова. «Зараз ви все забудете», – лунає як з-під земель або зі сну голос Макаронова. Відійдуть ваші печалі та нещастя. Полишайте гори ваше за моїм порогом, і приходьте до мене очищені від минулого. Ваше минуле, мов земне тяжіння, зараз ви скинете його пута і злетите високо в небо. Не всі зрозуміли слова великого мага і чародія, але всі відчули якусь дивну полегкість. Наче хтось скинув з наших душ тягар. Наче справді ми зробили перший скок до неба. А з кулькою макаронова коїться якісь несамовиті речі. Вона більшає у нас на очах, набирає неземної краси. І тепер не сила відвести від неї погляди, бо в тій голубій сфері з'явилися далекі постаті. Щось там... Відбувається не бачене нами, але бажене те, за чим спрагли наші душі. «Ви забули ваше минуле. Ви його викреслили з своєї пам'яті. І тепер ваша пам'ять – це чистий аркуш паперу, на якому я напишу свої слова». Лунає голос великого мага і чередія Альфреда Макаронова. «Немає вашого минулого, є тільки майбутнє». Зовсім великою куля зробилася, як аеростат, і легко тримає її однією рукою Альфред Макаронов. А всередині тієї кулі лели місто наше, у скляних відблисках 21-го чи 22-го століття, будинки, що вільно висять у повітрі, пласкі прозорі, мов планктон у світовому океані. Дерева, оранжеві від апельсинів, помаранчеві сонця освітлюють яропіль, і зникли старі мури та кам'яниці, замість них стоять сталеві суглоби монументи, блискучі труби автострад перетинають місто, а на землі серед фонтанів і папороті простують щасливі люди, діти на повітряних велосипедах ганяють за метеликами. Матері годують своїх немовлят молоком і запашними соками рослин. Червоні риби, виблискуючи золотими боками, п'ють прозору воду.